مرانا مخترم عوردن کو دا مولانا عبدالباری سے دورہ تفسیر قرآن دا ننانوے نمبر کے سٹھ چپٹو پائے محلہ فرقزائی مسجد کی 18 اٹارہ ست دوزار نو کے شویرے دا دید ملاوی دو سنت کے سٹھ اینڈ سیڈیز مارکز دکار نمبر تائیس عبدالرحمن پلازا نیز دیمین چوک جنگیر اور سوابی پروپرائیٹر انورشیر توہی دی موبائل نمبر زیرو الله رب العزه توي چې دای کمال له غولي غول ورکای زکه حضرت نراله دی خو دا غمالي رولې دي نو دا پلی چه له ورک دا غمال ولا جناح علیکم نشذ ګنا پتا سو نن کیو هن چې نکاح وکړ دای سره ای ذاتي تموه هن او جوره هن تل چې ورکوي تاسو ديله مہرونه چې کله ته له مہر ورکینو نکاح سره وکا ولا تم سکو به سمل کافری منګول مل غوي پنی کاد کافرو زنا مطلب سے دے باس خبر اخلاس استا کا کی کافر خضا دا او سا غصا تل لدی جائز نکا دی و سر مخکنہ کردی دا او سی پرید بس واسئلو او غالی دی کافرونا ما انفقتم آگا چتاسو خرچ کردی پدی خضوبان دی یعنی چتا کم محر ور کردی دی کافر لا محر دی و اخلا خضا پریدان واسئلو ما انفقتم تاسو غالی حقا چتاسو لگول دی ولی اسئلو او دی غالی دا کافرن مَن فَقُوا هَرَامَالُونَ کیدی لا ګولیدی پخپلو خزو او خذې مسلمانان شه تاسو خړعلی مال دوسه شه نه دی وی زالیکوم حکم الله دારે حکم د الله فیصله د الله یحکمو بینکم فیصله کایسا سدرمنده والله علیمن حکیم الله دی پویو حکمت علا و ان فاتکم شیوم من ازواجکم کلل شیو پات دی شیو شستاسنه د بیا نو ساسنا الکل کفاری کافرتا یعنی کافرو د اساسونه څه شي لړ فاعقبتم بیا اساسونه بر راغې فاعطوا الذين انور کیا غسان الا ذهبت ازواجهم چې تليدي بیا نه داغي مسلمان انفقو بشان داغي چې دی خرج کړی په خدو مطلب څه دی ستاني کاه کې کافر خزا هغه دې پری خوده خو مال ځان سر وړو او کافر نه درکې نو چې کله ستانم بر راغې نیرو مطلب دا نمبر دا دی چې جنگ دیو ک غنیمت به حاصل کونو چې د کم مسلمان خزه تلی دا د مہرې نه دیو واپس کړه نو د لپه کی څور کړي دی بل کی او یا مطلب دا دی چې د کافرو نه کم خزه مسلمان رااله مال ځم سره وړي مہرې راوړل د نو د مہر مو واپس کو بلکې دا خزه او دا مہر به مار سره دی سړي دی ور کوي یا دنه دا د خزې مسلمان شوی د دې خو راغلي د مال خود کافر دی ويدا رمال د دې مسلمانې خزينو اخلي او رسولي لور کې دي چې دا خزه تل دي چې په نیکا وږي وتک الله او يره د لانا الزیه غزا تم به مؤمنون چې تاسو باغ باندې ایمان راولې یې یا يهن نبيي پیغمبرای ځا جاءت المؤمنات دا د بیاط طریقہ هي او شرایط د بیاط هي پیغمبرای ځا جاءت المؤمنات کله چې راشتا څو مؤمن خزين له جرا شي تاڅخه ممنېښځي ی باید نقا چې بیاات کې د تا سره الله پهې بامیله شیک نه چې نه به شریکي بالله د الله سره شيشي ولا سرک ناغله ب کوي ولا نینا زینا ب ولا و یاتی نه و ینی او ځنا بن کوي ولایلنا ولا دنا نه بوج نخپله ولا و یا یادتینه ب بختین رالب بن کوي په دروغبانندې یفتري نه چې جوړ کړيوي دی لرا بین نهیدهن هووار جوهن د خپلو لاسنو دخ پوړانې ولا عونه کفی ماروفم او خلاف بن کې ستا په کار کې فبا یا هم ننو بیاو کدي سره وسته غفر له نه الله د پاره بخنه غړه الله لا الله غفور الرحیم الله د بخم کې مهربان الله رببولې ز ایم پ غبره کله چومته سره ممنناې زننا نه رالی چې تا سره بیاات کوي د د هغې د پااره شرایت بسئ یو عاده بدا دا کوی چې شرک به نه کوو دیم غابه نه کوئ دیم زینا به نه کوی لوورمه اولات بهوجنی پنظم بتن به با پشابانې نه لګی شپګم لا یاس فی کفی معرووفین ایس یو کارې وستا مخالفت نه کوی نه چې کلی د تغاړه خودن خوددن فبای هم نه اوس دی سره بیااتوقد بیاات حقیق دا دی د بیاات حقیق دا دی چې مورید د پیر سره عاده کوي چې د اللہ د حکم د فرمانی نه کوم خو ته کله کله دې دی یو ګنا نه بچیدې نشي دا دی غتو چې دې ګنا نه نشم بچیدې دې علاج راټاوو هي طریقه بس هي ها ته چل خي دې دای طریقه د پریبان انسان بچا خو خبره ده بیا ټول پکار دي ان الله غفور رحيم الله دې بخون کې مهربان بیا پیر دوم قتل پکار دی چې متوید سنتي وقبل د شرکيات او نپاکي چې پکبل د شرکيات او د بدات بوجي ته تابه سپاک دي پاک پیر قتل پکار دیو دا غنا بیات پکار دیو ځلی موږ به باندې بیرګیو نو مفتی سید دغه سی ترغیب ورکه چې بیات وکای یو طالب چټ ورکو وایي چې موږ سمغونی پیرو خایا چا انا مفتی سید بهته وایي او یا مخامخ په دې تمرکه جنازې شغل دی ست د اشاره ورو دینه لوي پیر تا صدکم زو خیم می وایي کنه تاسو لکه زر علی السلام جات نه راولم دغه پیر د کنه دا سره بیا تو نو بهترین علما بهترین علما استادان مشران زمون موجود دي یو سړې د خپل ځان اصلاح کول غواړي نو ډېر خلې بهترینه خبر اره یا ایو الذین امنو لا تطوللو قوم من غضب الله علیهم الله رب لذت من کہیں دا بیا ځنا کول شي داغه د طاره خپل طریقه بیا یا ایو الذین امنو ای ایمان ولو لا تطوللو قوم دوسیمه ګټه وا قوم سره غضب الله علیهم چې الله غضب کړي په قد یائسوا من الاخرته دینه امید دې دی د اخرت نا کما یائس الکفار ولک څنګه چینه امید دې کافر من اصحاب القبور د قبر نو علونا یو مطلب خدا دی چې دې د اخرت نا دي دا سن امید دې څنګه چ دې دا کافر دې گم دی چې بچا غضب شوی دی دینه امید دې من الاخرته په اخرت کې د بخنن نه له امید دي څنګه چې دا کافر نه امید دي د قبرونو والو درا پورته کېدونه د وی دا قبرونو والو نه را پاسي د تکس دې د اخرت مبارکي نه امید دي د الله د رحمت نه بل مطلب دا دی چې دا مين بیانې دي د نا امید دي د اخرت نه څنګه نه امید دي کناي اصل کفارو لکه څنګه چې نه امید دي کافر من اصحاب القبور هغه قبرونو والو کافر څنګه چې د قبرونو وال کافر د خیر نه لا امید دي د ایمان راډونه نه امید دي دغه کسې د اخرت نه نه امید دي بسم الله الرحمن الرحیم سوره الصف مدنی سوره ده یوصل نہم په نزول کې په مدینه منوره کې نازل شیدله پس د سوره تغابن نه مخکې سوره کې زجرو او په افعال نه مناسبه او هغه نه مناسب نو د دې سوره کې نا مناسب بنا باندې الله زجر ورغی لم تقولون ما فالون تفعلون مخکی قانون پیش کې چې <خش> کله خلک په اسلام کې داخليږي نو په دې طریقے د داخليږي ندل تا دا د اسلام د دا داعی نه خایي او داغه مقام او مرتبه خایي درې مخ کې وی چې د مشرکانو نبی زاری اختیار کړه نو اوس وای چې د دینه او او و وسرو کړه داوتو سوره تو زجر هغه خلکو لا چې هغه وینا کوي او په عمل کې نه راولې خلاصتو سوره خطابات 30 درې خطابات دی په دې کې اول خطاب اول خطاب مؤمنانوتا دیم خطاب دا اول خطاب مؤمنانوتا او بهایی کې زجر دی یا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون او بیا دیم خطاب ذکر کئ د لسم ایت نا یا ایها الذين امنوا هل ادلكم على تجارۃ تنجيكم من عذاب علیم حاصل له دا خطاب د د چ جهاد کئ تاسو د پاره زیره د جنت دریم خطاب ذکر کئ سوار لسم ایت کئ چې جهاد کئ یا ایها الذين امنوا كونوا انصار الله جهاد کئ داسل ک چې د عیسی السلام ملګرو کړه ان دې آزاد د صورت صف ممتاز ده په جګرباندي بل قول چا عمل وسره ملګری نه ني یعنی چې دخلي په وینا الله زاجور کوي دیم دا صورت ممتاز ده په بشارت د عيسى عليه الصلاة چې د نبی عليه السلام بشارت ورکړو وزيره ورکړو دریم دا صورت ممتاز ده په ترغيبه تبانه jihad تا سبحاللہ پاول کی دعوت توحیدون پاکی بیانی اللہ دا پارا غص جاسمانون کی دی اوغا جز مکا کی دی ادغا اللہ دے زورور حکمت والا یا ایوها اللذین آمنون بے خطاب اے ایمان والاولی ما تقولونا اولی وائی ما غص لا تفعلونا چنی کوئی کبرمک دنند اللہ لید غصی خبرد دا اللہ پنیز ان تقولو ما لا تفعلون چوائی اغص جی کوئینا ان الله يحب الذين يقاتلون منكم يا خلق سرا يقاتلون في سبيله چاږي جنگ کوي په الله کې صفان صف صف کأنهم بنيان مرصوص په وای چا آبادی دې مضبوط مرصوص هغه آبادی توي چې دا حق تي او غټي يو بل کې ننوتي بیا له شوي او هغه کې څه شي نخکاری چا او په نخکاری الله اجازه چې بالکل يو بل سره جوخت او کافر فشار پر نه دی او اس کا لم موسی ل قومه دلیل النقل ذ موسی علیہ الصلوۃ والسلام نہ طلبی موسی علیہ السلام خپل قوم تا یا قوم اسما قومه او ما نه مومنان الله چې الله وی اے ایمان او الله د موسی علیہ الصلوۃ والسلام دا غمل ګرب شان مکیږي چې موسی علیہ السلام پی ویلو فذهب انت وربك فقاتلا ان ها هنا موسا علیہ السلام دویځته جنگ قومونه بدلته ناشو الله ادا سے بنا کوي او دی غی دا غینه موږ کي زویلو وای بس مونږه او لا او چې کله ټیم د جهاد راغنی فضا بنتو ربکا الله تعالی سم دا سم کوي چې په خلیم داوته منلو کړی دا او چې ټیم د دی جهاد نو بیا پاتې کیږي وای زګا موسی لکومي کله چې موسی علیہ السلام خپل قوم دا یا قومه زنا کوما لمتو زوننی ولتکلیف را کوي او د تکلیفنا مرادوم د کده چې ري موسی عليه السلام ته تزجن کاوه موږ بدل تناسيو سورته النساء 153 سورته اعراف 138 سورته مائده ايات نمبر 24 ته دي ذکر دي وقت تعلمونا تاسو خوه تا وي جاي رسول الله اليکم چې سبغه مردا الله يم د الله يم تاسو ته او فلم ما زغو هر کاګشل عزار الله قلوبهم الله کاګ کلو د الله الله کوملفااس کین الله دات نه کې کوم نهفرمان ده و اس کاله سب نو ممه کله چې ال سلام دو دمریم یا بنی اسرائله بنی اسرائلو او اوله د داکوب اسلام انې رسول اللهعلليیکم یم پغمبر د الله تاسوته مصد د کللی ما به نه د کتاب چې زمانه مخک د میرت توراتې د چې تورات دی مباشر هم بې رسولین ور کوون کې د داسې یا عتیم من بعدی 84 ورسو زمانہ اسمه احمد تن داغه احمد فلان ما جاءهم بالبينات هر کله چراغ راغی د پیغمبر په واضحو دلایلو قالو انه او دی هاذا سحر مبين د جادو واضحه او پیغمبر چې کله واضح دلایل راړو مطلب څه دی ګورته چې دای نه دی ویلي چې زاغه پیغمبرین چې یساعلی سلام زمازیر ور کړی بلکې دلایل هم وسره او جګل هغه پیغمبر سره د دلیل راغنه دی وی هاذا سحر مبين اما نازلم سوک دلوي ظالم زجر ور کوي هغه چاته چې بالله دروغ جوړي سوک دلوي ظالم دا هغه چانه اس درال الله الكذبا چې جوړي بالله دروغ او هغه يدع الى او درا بل لشي اسلام دا والله لا يهدي القوم الظالمين الله هدایت نکي قوم ظالم دا يريدون غاړي دي ليطفئوا نور الله چمړکی رڼا دا الله باصاهم بخبلو کورونو تخبلو خلوبامي غواړی دی, خلو دی چې مړه کېرنا د الله بخبلو خلوبامي والله ومتمنوره الله دې پره کونکي د خپل رڼا ولو کرحل کافرون اگر کبد غني کافر هو الذی دا الله غذات دین الله رب لذت دوی زبا خپل رڼا پورا خو خدای الله دې رڼا دې پره کولو طریقه وهو الذي <سؤال> ذا الله غزا ته ارسل رسوله چرا لګل د پیغمبر به هدایته و دین الحق او دین راستینی ليو زهره هو على الدين کلی چور ور کیو غالب کی دی لاره پټول دینونو ولو کر هل مشرکون اگر غب غنی مشرکان الله وی دا کی طریقه دادا چې پیغمبر میرالي ګللې دی له میرالي ګللې چې د دین غالب کم نو دا اسلام غالب والی لاره غلې دی دیو دا په دنیا څنګه غالب کومه دا هډې را ګرانه ده اس ګرانه ده تی بزن نافذ کډوم به بل خصاب واسه نه دی نوزان خو دې وس کې دی تی بزن نافذ کا زی بزن نافذ کم معاشره زماستانه جوړه ده دا به بخوله نافذي قرآن نه نه موطان روان نه وړي خپل ژوند کې من سوچم چې من غلابه کم دین له ور ده یا ایه اللذین امنو ایمانو ال هل ادل لكم علی تجارتین آیا خبرکم تاسو دا په سو داسه سودا کوي اننج کوم می راذا ب الین چې خلاص بهې تاسولاه د زاد درت ناکه هغهده صده تو اممنونه بالله ووررسولی ایمان بر اړی پالله په پیغمبر د الله تو جاهی دوونهفی ذبی الله او جهات به کوی پلارې د الله کې بیا هممالیکم انفسکم کوم په معلونو ستاسو په نفسونه ستاسو سره ذلكیکم خیر الله کوم دا ډیره غور دستاسو دپاره انک تم تا لمون ک تاسو پوېږی الله غ سوده دا ده۔ كي دا مال او بدن مال راكا نظب سوكم يغفر لكم ذنوبكم ماف بكتاسو دستاسو گناهنا اللاوي كي تاسكد دي دا بدا تمافكم و يدخلكم جنات دنب كتاسو لر جنتون تا تجري من تحت هالنهار كي بهي كي با داغي دلان دي نهرنا ومساكنا طيبتا او كورونا پاكا دنبم كي پاكو كورونا تا في جناتات من پا جنتون دامش گريكي ذلک الفوز العظیم ذلك कामयाबी یا بیلوی اللہ دې زمون نصیب کئ او اخرى تهبونها او بل نه مته جتا سوخا خوایغه نعمت څه دې نصر امداد دې مین الله دې طرفه ده الله نا وفتح قریب غلبہ دې نزی تبشر المؤمن وزرک مؤمن الا لا اللہ دې وقظ ظالم باندې مؤمن غلبہ ک اللہ هغه مؤمنان چې هغه ستاد دین لګیا دي او الذين غالب كه پديزور او کافرو ده ني يا ايها الذين امنوا درېم خطاب هي ايمان ولو كونوا انصار الله شيتا سنداديان د دیند الله كما قال عيسى ابن مريم څنګه چې ویلي ويسه عليه السلام دي د مريمي للحوارينا هغه شازادګان وتا للحوارينا خاص ملګرو خپل وتا من انصاري الى الله سو د دين د دي زم ما کې قال الحضاريونا نا اويا غخاص ملگرو ده, ده نحنو انصار الله يؤمن دا ديان دا ديان دا من يؤمن دهان دهين ده الله فآمنت طائفة من بن اسرائيل وإيمان را ولو يويدل ده بن اسرائيلونا وكفرت طائفة وكفر کلو بلدلين فآلاوي انجام سش فأيدنا الذين آمنوا منغا مضبوط کل مؤمنانا لادووهم بخبل دشمنانو فأصبحوا ظاهرين اگرزدل ده زورا وره غالبا فأصبحوا بسم الله الرحمن الرحیم سورہ جمعه ترتیب د سورتو نو کې 25 او په نزول کې یو صلی الله سم پس د سورته صفنا هرګله چې به مخ کې سورته کې ترغیب او جهاد ته ندلته ترغیب ور کوي مال له غولو ته به مخ کې سورته کې د نبی علی السلام دعوت او طریقې او د دا دعوت دا او خوځلې ندلتا نصاب د تعلیم خې په دیمایت کې جهاد څخه به ته باغيبه ته دعوت ورکې تبلیغی نسب خي چې د تبلیغ نسب بسې هغه دي چې ذکر کړي دریمخ کی صورت کې د سفونو طریقو خو د لاله د پاره د جهاد نو دل دګی تعلیم ورکې چې دا جهاد ته ته کله نو دي کی حکم کړي چې د جمیع پرسبا می د موز د پاره خوب اهتمام سره حاضروا الله په توفيق درکې جهاد وکولو دعو د صورت ترغيب د انفاک ته خلاصو صورتو صورت کې اوسو امور ذکر کړي حواله کې توحيد بیا اسبات د رسالت دې او بیا ور پسی زجر ور کوي موریزینو د کتاب ته او بیا ذکر دومه با حالې دي اخره کې حکم د جمعې د مانزو امتیازات د دې صورتو صورت ممتاز ده په فرایزو د نبی السلام دیم صورت ممتاز ده په تشbiid د علماو د خر سره چې د ناکارو د بیا مال علم تشbiid د خر سره ور کوي بریم صورت ممتاز دی په مواهلي د يهودو سلورم ممتاز دی په حکم د نجومې پاول کی داوته توحید یسبح لللہ باکی بیان یلاده پارا حسجسمانونو کی دی اه اجزمک کی دی یسبح لله باکی بیان یلاده پارا ما فی السماوات و ما فی الارض حسجسمانونو کی دی اه اجزمک کی دی د ذات سی الله ده پارچه مالک دی القدوس او پاک دی العزیز او زور آور دی ال حکیمه حکمت والے و هو الذی با سفل المین رسولا داد الله رب عزته د دې ټول صفاتونو مزدا کو چې مالک دی نو په پیغمبر علی گله دی پاک دی نو په کووله پیغمبر علی گله دی العزیز زور آور دی نو په پیغمبر خلک اعتراضات کوي خدا غی حفاظت کوي ال حکیمه حکمت والے دی نو څه کوي پیغمبر علی دی هوله داله غ ذاات د با سفللممي نه رسولله من هم چېرالیګلی د په دیین پړو کې پونبر دد نه یت دوالی معیاې چې للی په ونه داالله یو ذ او پا کوې د لره یو اللی مهملې دا او دله تعلیم بررکې د قرآو د سنت انکان نومن قبلو لې زالې مبیین اگر جودی مخک د دی نه پهکاراره کومی کې و آخری او نرو د پاار و آخرین دا پیغمبر دے آخرین دا نور و دا پارا منهم د دی خلقونا چې د جنس ددائی ندین یعنی د نور انسانانو او د پیریانو دا پارا تم چې الاغ دی دا دی موجودو انسانانو د پیریانو نا نو دا دا حقی دا پارا پیغمبر دی او دا حقی دا پارا ام, ام پاکون کدیں لما یالحکو بهم چه ندی یو زیشوی دا دی سرہ بل مطلب ادھا دے چې دا څنګه عربو له پیغمبر د نو دک څخه اجه پارم دی او هو العزیز الحکیم دی الله د زوره حکمت والا ذالک دارالکل پیغمبر یا ذالک مطلق ویهین فضل الله فضل الله دی چې اوتی میشاو ورته چاله رجو غاڑی والله ذو الفضل العظیم الله خواوند له فضل له الله ای زمادہ وی له فضل الله الله مونږ دی وی ته دا فضل له پمن پیرزو کا الله خپل دربار کې قبول او منزور ورغدا الله کمیو مې وکوتایم چې کم شې کم دي کم پکېږي الله ټول راځه معاف کا او الله تر مرګه پوری دې سره مشغله په دې باندې عمل رانه سيږم والله اعوذ الفضل العظیم الله خوندله فضل له مثل الذين حملوا التورات دا زجر دې موريزونو د کتاب ته او مثال ذکر کېده عالم به عمله چې د دې مثال سدين مسلولهځنا مثال د خلکو خوم میلو کاته چې بارکیشي د په طورله میملوه بیا پورته نهکهدي لاه ې ایلم د هغېخواته میلا دخوا عملی پونهکه کم سال حماري مثالې پشان د خر دی یملو اسپاران چې پورته کړړ د را نهندران کتابونهلم په ډیررو ایلم وی عملتا پخپل ایلم بانی ندیو جنا یو عالم وی وی نا محاقیق بود نا دانشمند چار پای برو کتاب چند وی چا عمل نکی ایلم و سرائی وی دا محاقیقم ندی دانشمندم ندی و بس دا سلو رخپو یو شیده چار پای یعنی رخپو والا زناورو مثال ده برو کتاب چند کیدو د پاسه پیسې کتابونه پراتې هر د پاسه کتابونه کیدا اغلا فائده نه ورته وي دکسته تینو هادا سلو رحتو خرده ته دوخ پوهی تاکي نور نیمګړتیا د بیا به ز مسال القوم الذين بدر بعد میسال اللهاكم كذبوا بیاات الله تنسبد درو کړه داتون د الله تا والله لا هذ القوم الظالمين الله یادات نه کئ قوم ظالم قل یا ايها الذين هاذو اعلان د مباهله دی يهود سره تو اوایا او او خلقو چې يهادو چې يهوديان ني یعنی اي يهوديانو انزام تمنوكم اوليا ولله فساسو غماني چې تاسو دوستان د الله يي من دون الناس بغیر د بغیر د نورو خلقو نه فتمنو الموت ندواد مرګ کوي تو گمراهه باندې فتمنو الموت او غواړای مرګ نو غور ځان له مرګ وخت و دیده دی که اللہی فتحمنه الموتا مطلب سے دی فتحمنه الموتا دعا دا په غالای باندې ان کن تن صادقین که یه تاس رشتینی چه مونگ پا هدایتیو مانا داده چه دا مباحلیتا دعوت دی رازی چې مباحلو کو مباحلکی دای چه اللہ سوک پا غلطی اغا ته ایدهی تا خپتاو چه مونگ پا غلطیو وی ولا یا تمناو نهو في حجر آرزو نقيد دي مرغ بعدنا ميشا لما قدم تيدهم دي فسبب دا عملو نوچ محكي لگل دلاسو نو كلي كلي دا والله عالمون بالظالمين اللہ دے پویا بظالمانو قل دوا دو ان الموت اللذی بشک آغا مرغ تفرون منه جتاس تخت اداغین فإنه ملاقیكم اغد مخا محكي دون تاس سرا ثم تردون الى عالم الغیب والشهاداء بیا به تاسواپ سکړی شي یا غزات ته چې پهې په پټو پخکارهو یونونه بیا بما کوتونمتهونه نو خبر به تاسو باغی س باغې چې عملونه کوله یا ی الذي نه منو ای ایمان والا انو دی ساتې من یوم ممل حکم د ې جمعی چې کاه آزانان اکړی شو نه بیا نه کوې بلکې بیا به جمه یا ی هل نه منو ای ایمان والا زانانو دی ساتې کله چااز وکړی شي د پاره د منځ. می یوم الجمعۃ پرذ جمعہ فصو الی ذکر اللہ نذر ځان را سو یاد د الله تا فصو منډی کینو منډه خونه د جایز مزد لپاره باندې دا دکه بس جلدیسره کوشش شروع کا فصو الی ذکر اللہ نذر ځان ور سو یاد د الله تا چا مزد جمعې او خطبه ورېدلې بازار البیع او پرې د خرصو غسل علیکم خیر و داستاسو دا استاسو د ده ان که دم دالمون که تاسو په وی گئی فایزا کوزیهت الصلاتو کله چې پورکلې شی مونځه فنت شروع فلر دینو خارشه پس مګه کی لبدغو من فضل الله ولټو فضل الله و ذکر الله کثیره یادو الله لرډیر لعلکم تفلحون د دې پاره چې کامیاب شئ کله مو خلاص او ذکر د پس کی ځان د پاره سولټا و و ازاره او دا زجر دی نبی علیہ السلام خدای ته ولاله دی د ک اعلان شي چې قافله رااله د تجارت نو مسلمانانو وی که جره مونږه ساری ګو نو چې بیا زنه سودا بټول اخلاص ای نو دای نبی علیہ السلام پر خدای ولړل صرف دولس کسان اس پاتې شو او تر دغه ټیمه پر حکم نور غل زک صاحب او داسې کول ته حکم راغله نبی بدا سین نو او حکم نور راغله الله تنبيه را ول غلا و هزار او تجارت کل تجوین دی تجارت یا نس سودا او لهوان یا سماشا ان فزو الیان الا شغیتا وترکو قایما پریدیتال ال علال داغه وخت کی گنا نوا زکه حکم نو راغل نو خو دی ایت کی تنبیه شو د پاره د آینده زمانه قل تو ا یام ان الله خیر هاغه س جللا سره دینه غډیر غره دین من الله دتماشی یو من تجارت دی تجارتنا والله خیر الرزاقین الله دې بهتر رزق ورکاون کوونکو نا الله ډېر بهتر رزق ورکاون کې دی بسم الله الرحمن الرحیم سوره منافقون دریش په تم ده ترتیب کې او یو سلورم رنګه په نزول کې پس د سوره حجنا خراب د دې سوره د ماه کې سره ماه کی, کی سورته کی ترغیب و انفاک تا نودل د زجر ور کوي بخیلان اوته چاغه منافقان دي به کی صورت کی دعوی کی کړه پیغمبر او کتاب ضرر سی نو عمل پیوکا نودل د زجر ور کوي کسانو ده چاغه عمل نه کوي په کتاب باندې دعوه د صورت زجر ده منافقان اوته او ځموارید مالدارو ذکر کوي خلاصه د سورته سورته رکو ده باవల رکو کی د منافقانو اطلس کباه ذکر کی او د رکو کی ترغیب د انفاک په سبيل الله تا محکمه کی د مرغنا امتیازات د سورته سورته سورت منافقون ممتاز د باغ صفات کبی او د منافقانو دیم سورته ممتاز د په ذکر د اصحاب العزت نزاتمند خلکو په ذکر چې عزتمن څوک دی دریم صورت ممتاز ده په تزهید فی دنیا اذاجا کلمنافقونا اول کی د اول نو اخلي تر روکو اختتام پوری منافقانو ده پر زواجیر دي اذاجا کلمنافقونا کلا جراشدات منافقان قالو وای بده نشادون گواہی کو ان ک لر رسول الله چې پیغمبر ده الله واللہ یعلم الله پوئیږي انک ل رسولو چته ده الله پیغمبري والله یشهد الله گواہی کوي ان هم ل کاذبون ان المنافقین لکاذبون دا منافقان دي دی دروغ دین آیت کی ظاهره کی تعارض دی یو جمله کی الله وئی د منافقانو کول ذکر کوي چې دی وئی انک ل رسول الله او الله ما تا پتا ده چې د ما او بیا الله وئی منافقان در مطلب څه نو د منافقانو دا خبر دروغ نه د چین نقل رسول الله ته د الله پیغمبري دی پدې کې ندي دروغ دن دی کې ندي دروغ دن چې ته د الله پیغمبري خو دروغ دن پسې کې وی پدې نشهادو کې نشهادو کې چې مونږه گواہی غواہی چاغه معتبرہ د اسلام کې د طاره د ایمان نو هر موافقت د جبیو د زړه دی چې زړه کی تصدیق او بجب اقراری نو الله او د دې په زړه کی نشته دی صرف په بجب او چې نشهادو نو زکه الله چې د منافقان دروغ وی ته پیغمبري خدای دینه مری وره د دې په دینا شادو ټکی کی دروغ دن دی ایت اخذوا ایمانهم دید کسمنا خلق کلا کلا دا وی دی ایمان ولې کوي او اتخذوا ایمانهم ګرزولي دي قسم نه بل جنته اندال فسدوا ان سبيل الله خلقی بن کړې دلارې د الله نه ان هم به سا ما كانوا يعملون ډېر بد بیا چې دي سامل کوي ذالک بانهم امنو دا حکم د نفاق په دی ولې لګیدل وی ذالک بانهم دا په دی امامو چې دی اظهار د ایمانو کو سم کفر او بیا کفر کو مراد دې نه د دې تذبذب دي چې کله کوفر ښکار کوي کله ایمان فطبع علی قلوبهم مہر له غول شد دای پزړونو فهم لا افهونن دې دی کنا و از را ایتهم او کته دای ظاهر جسیت ګوري کله چې تووین دای لرا توجب غاصا مهم خوش علی بال رجس من جب کی باچ تاره دد جوسی ډیرښسته او ډیر دی دارهبدته لګې په یا کو او که د ښه کوي تثمالې کوی هم د طب به غکې ددی وناته دا د نرم نرم پهستاستا او ډیر داسې ونا به کوي که نه چې طببا به ساوری دی و دد حقیقت صدي جسم دی جګوري او خللی د جګوري نتبای چې تنندې له خپل کړړی او چې د نور کردار دار ته دین اسلام لپاره مهنت تا وکال نام خوشوب مسند تا تبوای چې لرګي دیو درول شي دیوال تا تکیا کړی شي دیوال تا دا پیغمبر شه ور قران نه مه الله وای چې دا اجید د دلمه دغه ستابوس مې وکړ او مې دې سم مطلب دی نو چا یو چا چابل سي هرې بوټي په قسم دی دي افلان کې بډه پکې دادې افلان کې دادې افلان کې دادې دا او مې ګوره څو نه رکړې لند ادا چې هر یو بوډي کې یو دري کیس مونې سنا سره फायदा دے چا په دروازو کې لګي کار وند راځي س داسې دی چې هغه خلک سوره جوړ کې س داسې چې په اور کې بلای خو بهر یو بوډي کې تقریبا بهر کې که نه وي خو بازي مونډي داسي جاګد هیڅ کار نه کوي په آبادی کې هغه نه لګي دروازو کې هغه نه لګي د بلولو د کار غې که ان غری ته د نهګ غیر ما اوړ را وړي کټ پټږي نو ضدار هغه په کور ک او طرفته دري په دییت او پهې غارځ یاره دا به اوشي په نوور بانددي. نو چې کله یو طرف باې نور اوولي نو چې د دا بل طرف ګوري لونال هغېته تللی وي چې په دې بل طرف کي نه بیا هغه بل طرف لوندي او دا د صرف دیال ته د ولاړې نور دسه کار نهوي. دا فالله ودا منافقون دکثرې چې دې په ټول عمر بس بیکاره بیکاره د هیڅ فائده بنئ تبې بس ټول عمر غا بیکاره مونډای دده یحسبون کل سیاتن علیهم اغه دیغه با دری ذکر کیږي چې بوزله سوره دی یحسبون ګمان کوي کل سیاتن علیهم دارچ غبخلزان یعنی په بدن غټ دي خزر په کینش ته هغه یو سړیو غټ پټو ډیر مضبوطو چا ته د دیو تو وی, وی په بدن مې م ایمان راکه کې وی بدن د مې مګوره نور دن نه به ایمان م ایم خالی موي حالله دکسسې تحص هم ت چې کله نو توجب به کاچ سا هم ډیر دنداره به د تل خ کدار ې وګورې نوکهنا هم خوش مص او قد پزان که د سخته ځ را شي او یحسبونه کولهحتم د هرې چېغې غمان پهان کوي قرران کې چې بدی نیږې نه د ځانته راړی. دارنګي گچته ست سختي خبري اعلان دا اذابي د توفيف دنياوي خبري ياس زجري ته دي وزاريو يردا خو ما توي ادا خو ما توي وي هملا دوو دا د دشمن بيد د دشمنان فظهرهم نزانو ستو بينا قاتلهم الله الله دي دبا کې دي ان ايو فكون كم طرف داړو لشي دي وي ذاكيل لمر کلچ وي لشي دي تا تعالوا راشين يستغفر لكم رسول الله تبخنا وغادي ساسو ده پارا پیغمبر الله اللہ لوو رؤوسهم کاغا کی سرون اخبل سر کوک کی در دیر تکبر د وجنه او رواد شئ برا ایده هم و تبوینی ده لرا یسود دونه چه مخباری فهم مستقبیرون اودی ده تکبر کون کی سواقنا علیم برابر دفده استغفرت لهم کتبخنا وغادي ده لرا ام لم تستغفر لهم او کبخنا وغادي ده لرا لن یغفر الله لهم هي تجرب الله به قانون کی دیتا ان الله على اهل القوم الفاسقين الله دات نکي قوم نه فرمان تا هم الذين ده منافقان حقدي يقولون جويدي لا تنفقوا على من عند رسول الله خرج مکه وي چا چاچ د الله پیغمبر سره دي حتا ينفذو تردي چدي خارشي د پیغمبر نه ولله خزائن السماوات والارض خاص الله لري دي دا د اسمانونو د ولكن المنافقين لا يفقهون لكن منافقان پوئګينا منافقان الله پوئګينا دای بتاته نسبت دسبګوالی گئی او داد صحابو باندی دا د دوی دی نو چې پدې صحابو باندې خرچه مګو د پیغمبر د با خوانه باندې خارشي حسین د کتلې او, او بسې خرچي به باندې گئی تنگ بشو زیباں یقولون وای دی لا ان رجانا ال مونږ اپس لړو مدینیته لا یو خیجن نل آازو او باسیب زتمن من حال عزلله د دی نه ځلیلو لاهافقاوي کهمونږه لړو موګ زتمن به دا ځلی له اوباسو دا به مهنتمي دا به کوشي شومي دا به منډهوکرړمي منډه د منډه چې سبه بس دا سړی لررک بیا پهځای کې دا کوی د دا ملک د لئ لا یو خجنل آو من اللہ الیزت و ول الہ عزت و ل اللہ ل ردی پیغمبر د اللہ ل را ول المؤمنین المؤمنان ل اللہ را اللہ عزت ما ل کس د مؤمنان ل ور کوم وی ولکن المنافقین لا یعلمون لیکن منافقان پویګی یا ایو الذین یا دا ترغیب د جہاد او انفاق فی سبیل اللہ تا یا ایو الذین امنو ایمان و له لا تلحکم اموالکم خاف دی نه کې تاسوله رمالونه ستاسو پهله اولادو کوم نهات اولاد ساسو اناندېکرې الله د یاددلله نه په منی فالظالې کا چاچو ک دا کار په اولای کومل خاصونه دکسان د توانیان په انکوو خررجکې مماره دکنا کوم دغې نه من قبل ان یادیا حده کومل مووتو مخکې د دینا چلا شيو تن ستااس د مګ په لالهخرتننیله جلین قریبین ولی د ضرورروتو نړرم یوي ننی ټی ن دیته په خت د کاه چې خیرات وکمهکوم می ن سوالی او شمز دنیکانونه خیراط به وکم نور ډیرې ن کو بهکم ات به وکم مو به وکم ځکاتونه بور کوم په الله لوغې محلت راه اللله د هغې نه مخکې مخکې خرچ وکه خرچ په کار د پهین باندې او ډیر ځایوونه دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی سړې بمړشي عمل نامه به کولا وی سوق چې سړک جاریې پر خودی مدرسه دکی جاریې مسداقات مدارستې جمعه تو نبی دارنګ د عام خلکو د فایده زاین لري لکه سبا چا پیره لګیادی مدارس جوړیږي الحمدلله جمعه تو جوړیږي هر سړی لدا سوچ په کار دی چې زما اخرت کې بس شه په کار راځي اغه ټین کې چې کلا مرکن روح را اور اسی ملائک راشد روح غسوده پارا دی بوئی الله معرستک فاصدقت خيرات دم زګه دو بدر سے جمع کړي خو خیرات به نی کړي مخک به سنی دی غلین واکم وا من الصالحین زنی سړے و یرا ما صرفو حلالا دا هما سره مې نه دی راغونډي کړي چې ما په بدی الله نسی نو که حرامي سړے ډیر راغونډي کې پکړو نو اور ټول کې نو ته به سملاويږي یا سړي سره الله ست نها ځان له لگا ودا یو الله له ورګه اته ځان له لگا واخیر دې ضرورت لا دا دوه الله له ورګه وړي دوه الله اجر درکې هاوکله څکروړه دیور کړه ټول حرامې هیڅ फायदा د تنيشته ندی ته نو ګوره چې غاریبی مخ په واسطه وګوره خو مالو لگا وسنه سره ولن الله و نفسن هیجر بلا نورسکی یو نفسه جزاجا جلوا کله چراش نه ته دا والله خبير بما تعملون الله دې خبر دا اساس به عملو بامي بسم الله الرحمن الرحیم سورت تغابن مدنی سورت دی 108 سو دی په نزول کین پس د سورت تحریم نازل شوه دی مخکی سورت کې ترغیب او انفاق او jihad تا ندل دا مسله د توحید ذکر کوي اشاره دی تا چې jihad او مال قلا گوا جه مالو لا د توحید د الله دې مخ کې صورت کې اجمال او د الله په توحید نودل د لغونو تفصیل کړي بل لا جمع کې زجر او منافقان تا په سبب د اعتراض کولو نودل ته ترغیب ورکې تابیدارې د پیغمبر ته سورتي منافقون آخر کې ذکر وکړه د نېټې د مرګ نو دې صورت کې أجل مسما ذکر کړي چا غباس باد الموت دی دعوة دو صورت ترغیب دی تابیداری دو پیغمبر تا او اس د دو مقاسی دی ارباو خلاصة دو صورت و صورت اوسو خبری دی یو دعوة دو صورت ذکر گئی دعوة توحید زجر منکرین د رسالت تا اس بات داخرت صداقت دو قرآن ترغیب لالجاهاد او اطاعت پیغمبر علیہ الصلات والسلام تزہیب فی الدنیا او ترغیب د انفاق ته اندیاذات د صورت دا صورت ممتاز دی په ذکر د حسن د صورت انسان په ذکر د خدای په ذکر کولو دا حسن د شکل او د صورت د انسان دیم صورت ممتاز دی پا یونم ده قیامت چاغه ده یوم اتغابون دا نم پا نور قرآن پا قرآن کی بل ذهنه ده ذکر درهم صورت ممتاز په پا ذکر ده فتنی ده اولادو او د بی بیانو چه انما اموالوکم و اولادوکم مال اولاد ساسو دشمنان نی بسم اللہ الرحمن الرحیم پا اول کی دعوه ده صورت دعوه تاکب یانی اللاله یسبح للله تاکب یانی اللاله پارما فی السماوات و ما فی الارض اغا سجسمن و اغا جسم کو گینی له الملکو دی اللہ الارض بادشاہی و الحمد دی اللہ پارا سیفتونه خدای توب دی و هو علی کل شین قدیر دی اللہ پارس قدرت و علی وی و الذی خلقکم دی اللہ غزا تی فی لا کڑی تاسو فمنکم کافرون سنستاسون کافر دی و منکم مؤمن زنی بداس کو مومنان دی الله او ب ماته معلوونه پسیر اللله اس پامونه دللی دونکې خلک سماواې ولاړده پیدا کړي د مانو ازمکه دله کې دپاره دخکاره دا کولو دااک پهڅ واکم شکلوونه در کړی دي تا سولافه احسانه سو کوم ښسته کړړي ديستاسو شکلوونه پهیل دی الله تهاپس کېدللی یالهمه مااف سما وااتې ولاړ دی پویږې الله پهاس جسمانو نوځمو کو وَيَعْلَمُ مَا تُصِرُّونَ وَمَا تُولِنُونَ ہوئی گی اللہ پاقی چه پتاوئی وپاقی چه اخکارا کوئی واللہ والی من بزاتی صدور اللہ دے پویا پا خبر دا سینو علم یا تکم نبو اللذین کفرو من قبلو تفیف دنیاوی او اخروی آیا ندر آغل تاس خبر ده هغا کافرو من قبلو چه ساسو نمخ من قبلو چه مخ کی تیرشی بیرین دا غیس خبر الله ده اللہ هغوی زلی وه سکی وه سزا د کار خپل پهله عذابن عذا به ن لیم د د پااره داعذاب درت دا سای ې سکی وه و دا په دیوه جاکانت تا تیمرو سلوهمبل بهات چې دی ت بهاتته پې غماند پخکار او دلایرو کا قالونه دیی اابشرون یا دوونه نه آیا یو انسان بهمونمتلارښي د یو انسان غه بهمونمتلارخئ په کفرونو دی کوفرو کوه توولله مخیواړو وستغن الله. او الله د مخک نه بي پروا دي واستغنى الله الله بي پروي اسکار کړه او یادا جمله حاليه ده نو معنا ده ده چې الله د مخک نه غني ذات دي د مخلوق ایمان ته هیڅ حاجت نشته ځکه والله غنیون الله بي حاجت ده حمید ونصایله شوی ده زام الذين كفروا لن يباسوا ګمان کړه د کافرو چرپور ته دنکړي شي قیامت کې نو قلت هوایا بلاولنا رببي زما د که سمی پ خپل غب د تو باس نه چېخ مخابه پورته کېږي را پورته کوولې به شي سله ن نه ب معملتون بیا به خبرله شي ستاسو باعملونو په الله ییر دا کار په الله بیاسان دفهامنو بالله وررسې ایمان راړی پلله په بغمبر د اللهون نورله و په غې رناانددلل نه چې مونګړ لګلی دا ماد د دی والله او ب معتعملونه الله سبحانه و خبردار دی یوم یجمعکم بکمرت راجمو گیدا صلی الله علیه و الیهم یوم الجمعی غاورز راجم کیدو کی صالح یوم التقاب دا دا اورز دخاره کیدو د نقصان او د غټی التقابون اورز د تاوان اورز د غټلو د بیللو اورز د افسوسا د ډیره دی افسوس بسنګای نو یو حکم دیرشم سی بارا سورۃ ملک ک نهم آیت کیدې افسوس قران ذکر کین چېدی به لسم یت کې په قاللوله اوکنا نسم اونا کلو ما کونافی ساب سایر آرمان چې کوآ نه موري د ل ځان بې نو نودي د طب نه رالو وظالې کو یو مطغاون دا د رض د افسوسمنیو منبلله چا چې ایمان راړپلله و یامل سوالیح عملېی کېیک یو کففرانو صیح الله د دنه کوونهونه واییو دداخل هو د نهب کې د لره جننا تننج نه تونو ته تجری من تې حاله نهار چې به هیږي بللاندې دا غ نه نهروونه خای دی نهفیا همې شب په دی کیا میشاازالې کسان چ کوفریوړ نسبت د درغو کاتونو زمونږ ته اوله کا ساب نار داې د زخیان خالی دی نهفیا می شب کې وبئس المصير ودربط زائد واصيد دا جهنم تسلی ورکئی مومنان ہوتا دا دې آیت تعلق دې د آیت نمبر 8 سره دی هغه کی ویلو ایمان راړي په الله نه یې تیرا زراوی سوال را تا الله چې ایمان راړو نو کافر هم نپری دی تکلیف را کئ صدا را کئ نو کوس دیوکه کی اظهار دی ایمان کئ نو تکلیف دال در کئ الله وی بے کم تکلیف چستا تقدیر کې لیکل دی هغه پیسې نو رسګیږي او چستا تقدیر کې سنې لیکلي کټوله دنیا راځي چې نه تعالی تکلیف در درکولې ما اصحابا مم مصیبتن مطلب زره بادرش او نرشه دین بیان کا الله بضیفاست کین ما اصحابا مم مصیبتن نرسیو مصیبت الا باذن الله مگر په حکم الله او مې يؤمن بالله چاته ایمان رااله الله یادې قلبو قلق بقي الله د دزلو والله بكل شيء عليم الله پارسيز بوادې فاتيو الرسول فاتيو الرسول تابعدار یو کید الله تابعدار یو کید پیغمبر فان تولیتم تاسو مخواله بانما علی رسولنا البلاغ المبین زمون به پیغمبر رسول له ګارا الله لا اله الا هو الله غزا په دې جنشت لایک د بندګې مگر دغه الله دی وال الله فليتوکل المؤمنون خاص با اللہ دی زانو سباری مومنان یا ایوها اللذین آمنو اے ایمان والاو دا ذکر کیف اتنا دا اولاد دا بیبیانو انما انما من ازواجکم بازد بیبیانو استعصنا و او دا اولاد استعصنا دولکم دشمنان استعصنی فحضروهم نعویرے گئی دا دینا سمطلب چه اولاد او بیبی دا, دا دینا اویرے ژړزانس سره ګرځاو او کنه ټوپک ګرځاو کیدې شي چې د ننډه زباسي نه نه داس خونه کوي هغه خو سالونه کوي چې خدای زما د سر سورې لاري خو استاد دشمنان دې پسې کی دشمنان دې په دین کې اومدهغه چې سالونه دلګي چې زما د سر سورې خدایمانه ماخلی هوګیو وعده کې دی ورنهوی جوړاوه نه کس ته کنه نوتند وران پوزه پړسې ديلی شونډه کتا پراطا که بیا دې پريمنه خدانه یو خدای زماد توبه دي خو کې دې شهټ ټک ترشه نو د دشمني وته پدغه ځاي ته روړه کدي زره خیه کبهي جوړي باخلی که ااده ناروایه کرا وايي خدای به تفریده د بزيخه مخه خدای دشمن پري کړي کبیا ته حلال یو که حرام اچتبو ګورینو استا لاس ته نو ګوري چې لاس کې دې سشته او کنه خدای مطالبي دیو مطالبي بی دي دی. یا خدای حرام ته مجبورای اولادم د کس دي چې بنا جایز عادت کو نو سبب کته کلاس کې سی یو کنا خدای به غواړي خدای و جنه هاریو شي په خپل اندازې کې پکار دی دشمنان دی په دین اساس کې کلا به د خځو د وجنه د دین باتیں کلا به چودو وجنه د سن دی پکاره یا الذین امنوا ایمان و له ان من ازواجکم باز د بیبان استاذونه غره مینه په داخل کړه د بازي لکه بازي بیبیاره د انسان سره په دین کې مددګاری لکه ابو یوسف رحمه الله دې د د خصه په مرسته کړو چاغه مال نه راوا هاواخي او سرړي را زيادت مرسته کړيو نو داسي نیکانه خزم الله پیدا کړی دا خاوند سره د دین په معاملې کې मदत کوي نزدګي کرک ذکر مینه په اوله د ګوره بازي ټولینا ان من ازواجکم بازد بیان استاسنا او اولادکم او د اولاد اساسنا هذو ولکم دشمنان استاسدي فظروهم نو يري گيد دینا و اندافو کتا سو در گزرو یعنی کلا کلا ضيق التوم کوي اغه غلبه بارکه الله و یا سنا توای چې زمما دشمنان دي نو که ته دا ګټوي کې مالګه تیزکړه نو اسنه تبې وای چې هو قرآن ویلو کنه چې دا می دشمنان دا لوړ راغه خلې اثر والا کې چې دشمنی مال نه مالګه زیاته غړې دا دشمنی زمما بلډ پريشر او سوجته چې مړشب قرآن ویلې دشمنان نه دي کنه نو کورې دشمنی ښکارا شو نه نه داسنه دا و ان دافو ک تاسو مخواړو غلطي خیر دې دي غلطۍ کې مخواړو فإن تابوا قداس در گزر اوکه معافي وکړه وتصفهم او مخمبالو وتغفروا بغنا وکړه د زنانو دسرل نه نو دا خبر ډیره بهتر ده تاسو ته لپاره فان الله غفور رحيم الله له بخون کې مهربان انما اموالكم او اولادكم بيشکه مالو نصاص او لاساصه فتنه با امتحان دی او ازمائش والله الله اينده دڅخه اجر اجر د ډیر لوی الله اس امور ده ہدایت ذکر کین چې کلا کواله بسنګ رازي فتق الله ویل غی الله نا مستطاعتم سورہ چمدا کتوی هردا الله دنا فرمانونو نزان تروسه پوری ساته تا به دا راید الله کې اوسېګه تر خپل وسه پوری مراد د مستطاعتنا استطاعت په اعمالو کې دی هر چا کیده دا نو په کیده کې هر سړي دا مکمل استطاعت الله ورکه ده زکه دا سره خبره ده یقین کی بالکل 100 فیصد کامل والے الله وڑی کہ 100 فیصد کہ 99 فیصد کید درست دا 1 فیصد غلط دا نه دانه مفہمی ها اعمال کی هغه ده خبر اضا واسمعوا او ووری حکم دا الله واطیو تابیداری کوي واسمعوا او ووری خطش دی ووری د قران خلاص بیازه بهر ګرځي جسدی خوخه یغه کاوه نه نه واطیو تابیداری کوي د انفیکو او مالولهګ خیر لی انفسی دا به شي بهتر ساسو دپاره یون خیررن دا به شي بهتر د ساسو دپاره یا دا مفول د د فلی محضووف ودو خیرران د دپاره فیل حب دی د انفیکو دپاره مفی مطک حظب دی انفیکوو انفا ودو خیرران د یو دپاره مفولی مط حذب دی د بل دپره فیل ندا مفل بهدا انفاکو کوي انفاک او اراده کوي دا خیر خپلدان نه پاره وميوک مطلب څه مال لا ګلدزان د پاره خیر دی بل جاده پاره ته نه کوي وميوک سوخه نفسي سوک چې بچلې شه د بخل خپل خپلدان نه فولائکهم المفلحون ندا ګسان دي کامیاب ان تو کرز الله کچریتا سوکر زور کلالا قرض حسنن کرس خوستا نیوزائف لکم دی چند بکی دیل را اللہ استاسد پارا ویغفر لکم بخنبو کی تاسد واللہ شکورن اللہ دے قبل ان کے حلیمون سبرناک اللہ شکورن قدردان دے حلیمون سبرناک دے عالم الغیب والشہادہ وہ دے پپڑو بخگارہوں العزیز و زورور دے الحکیم حکمت والا بسم الله الرحمن الرحیم صورت الطلاق مدنی صورت دے ننم د دے پنزول کی د صورت دہر نرست نازل شوئے دے ارګل جمع کی صورت کې ترغیب جہاد ته نذلتم فرمای چې جہاد کیږي کلا چې کله اموري انتظامی او پابند کیږي نو هله به جهادي نو په دې کې ذکر د امور انتظامی او د پاره مضبوط والی په جہاد کې هاو بالمخ کی صورت کی دبازو ازواجو دشمنی زکر کرده چه اِنَّا مِن ازواجِ کُم نپدی صورت کی داغی جدا کل بیانه چه کلا داغ دشمن ها کې چې گی چه بلکل میں بس اس دشمن ها دا تا جدایو غاڑه نا دا جدای طریقه دا جدای خی داغا دا صورت ها دا صورت ته مدما قبل نو په دې کې بیان د امور تنظیمي دي امور د تدبير المنظر د کول کې د تدبير المنزل چې د کورنۍ اسلام د سنگ راځي خلاصه د صورت پاول کې امور تنظیميا او امیر ځکه کې ديار نواحي ذکر کوي دری او فوائد د تقوا ذکر کوي پنځه دا بیا مقاصد دی اربعه صداقت د پیغمبر صداقت د کتاب اثبات د قیامت او اخرت کې توحید بیا تخویف د دنیوي تخویف او اخروی بشارت ذکر کوي او اخرت کې توحید ذکر کوي سر د دلایلونه امتیازات د صورت صورت ممتاز دے طریقې دے تلاکو دیم صورت ممتاز دے په ذکر د اقسام او د عدتو دیم صورت ممتاز دے په ذکر د مماصلت د زمکو د اسمانونو سره جسمانو نه و دینه زمکه سلورم صورت ممتاز دی فترغيبات باندې ادا کول د حکومت د الله رب ال عزت بسم الله الرحمن الرحيم يا يوهنبي اذا طلقتم النساء فاولقي امور انتظاميا یا ایوہ النبیو او طریقہ دو بلتن دا زنانا چه طلاق ورکینو طریقہ بسائیم یا ایوہ النبیو اے پیغمبرہ ازا طلق تم النساء کل جتاسو طلاق ورکووی زنان اولا فطلقو اننا نو طلاق ورکووی دیلا لعدت ہننا مخک دا زمانی دا عدتنا دے لعدت ہننا لام د پاره دا پارد دی دے یعنی دا پارد تیرا غلو دے عدتو دا رد پرسم د جاهلیت ځای به طلاق ورګم خو د عدت می عدت خبره پکې نه و بل ته نه بنځا کوله الله او ته طلاق ورګي د بار د عدت چې عدت اسمار ریلیشن به بل ته بني کیږي یاد ا دی چې د الان پمانه د قبلو سره دی مخکد مخکد زماني د عدت نه مطلب دا پداسه طریقه طلاق ورکا چې عدت اسمار لیکې دي شي هغه کوم طریقه ده چې کله د حیض نه پاک شو راله مجامات سر نه دی شوې طلا کولو وررک د اشمیره ته تهقلله را به کوم ېګ اللهنا چې ستا سرب لا تو خریرج نه چې تلاکیور ک عدت کې دن نه ده مموبا ص دلا را د خپلو کورونه د کوورنو د نه وله یخررجنا دیدي پپله نوزی په الله یادتی نه بفاشتې مب نه مګر ک رالو وکلو پخکاره ہی نفس الخروجی قبل انقضائی قبل انقضائی العدتی روح المانی کی اللہ ما آلوسی وی چه دا نفس وطلی مخ کی دا پورا کی دو دا عدتنا مطلب سو تیمو باسا که پخفل لڑنو بس دا جدا خبر دا تبا گناہکار نئی وطلقہ حدود اللہ دا دی پولی دا اللہ ومیتا عددہ حدود اللہ سوک چی اوڑی دا اللہ دا پولونا تا قد زلمان لا تدې نهپ کې ه او نفسه لاله الله شاید شایدې پیدا کې الله بعد د پس د دی تلاکوونه ران یو بل کار چاغ پیمان د په تلاکو یو تلاک د ووررکه او تووت چې زرو کېږه پلار که نه بیا نړه نو بیا به په کووته چکونه لګئ د کار داې کور کې اوسه ده او عدت دوران کې دن نه د مزغه په ځای شو رجوو کوي نو به افسانانه خبره ده. فضا بالاغ نه کله چرسې د اجلله نه خپله نیټې دا نزې شي غېته نیټل لا پره شوې نه ده پهامسی کو نهنو ثارې کوي د لړه بیمارروفین بخیطرري کې او فارې کوله یجد کوې د له بماروفین بخیطرري کې پهاشدو ګاهانو یس د خبر داکم استحبابي دي چې کطلا کووررکې او کورووج کوي په اشدوونه ګواانو یس ضات لمن د خوندان دینساب پتا سګي او بیا دا غواهانو بسګاري تحقيق شهادت ال الله قائم کوي غواحي د الله ذاليكم يوذ به دي باندې نسيهت کول شي من هغچا تا كان يؤمن بالله چې ایمان داري په الله علي او مل اخرت پرځ د اخرت هميت تک الله سوقي ويريد د الله نه يجال له مخرجا وبغردي الله رب الذین